Може, і справді були застрищі. Це часом трапляється. Але чинити зі мною те, що я тут помітив, та й всі помітили, могли тільки люди, уповноважені органами влади. Ні республіканська, ні обласна, ні районна преса не згадувала мого прізвища. В республіканській газеті були надруковані портрети 16 письменників, серед них не було тільки мого. Мені не дозволили разом з усіма виступити по радіо і, звичайно, на телебаченні. Письменникам вручали медалі за участь в освоєнні цілини. Захід суто пропагандистський, усім, крім мене. І навіть тоді, коли ми роз'їхалися з виступами і про нашу невеличку групу, я, Василь Большак і Віктор Кочевський писали районні газети, мене обходили. Було б доцільно й розумно взяти квиток на літак і повернутися додому. Але я розгубився. Не розумів, що діється. І тому вдавав, що взагалі нічого не помічаю. Та це мені важко давалося. Я навіть напився. Василь Менко зі мною нянчився, мов з дитиною. Співчутливо до мене ставився також Федір Маківчук. На зворотній дорозі ми довго просиділи з ним у московському готелі за пляшкою сухого вина. Маківчук сам заговорив про те, що відбувалося зі мною на цілині, і кинув кілька слів, котрі міцно засіли в моїй пам'яті. Тут щось є, Миколо, це не просто. Іменко і Маківчук добре пам'ятали часи, коли таке відтирання письменника від гурту слід було зрозуміти однозначно. Завтра заарештують. У такі хвилини дехто пускав собі кулю в лоб. 1960 року ми з Миколою Упеником створили сценарій повнометражного документального фільму «Україна. 1960-й». Партапаратники, маючи неабиякий досвід у лакувальному жанрі, мов би на руках пронесли нас по всій Україні, показуючи її з парадного боку. То був певний ракурс бачення. І коли його послідовно дотримуватись, у твоїй уяві постане образ радянської України, осяяний комуністичними ідеалами. І він буде прекрасний. Така Україна справді існувала, і можна було заморочити будь кого, провіжши через десятки зразкових заводів і колгоспів, на які належало рівнятися відсталим. Я ніби і був доволі втаємничений у цій непочесній справі. Щойно вийшов із друку мій роман, де я цілком правдиво описав механізм створення соціалістичного маяка. В останній шаблі на господарство Горбатюка працював цілий район. Цей метод свого часу породив Олексія Стаханова. Розворушують у здібній працьовитій людині хробачка чистолюбства Відтак передають у її розпорядження ресурси майже цілого колективу І роблять із неї героя праці Та ба, мало того, що взяв участь у створенні лакувального фільму Ледве не посварився з Первомайським, який намагався погамувати мої надмірні захоплення Фільм сподобався ОЦК Високо був оцінений на московській декаді українського мистецтва і літератури Мене зупенником представили до нагородження орденом трудового червоного прапора Щоправда, це зробила спілка письменників, але в ЦК нібито підтримали Також після декади оприлюднили списки нагороджених Нас із зупенником там не було Друзі з керівництва спілки письменників пояснили Що ми, тільки ми, були викреслені чиєюсь високовладною рукою Бідний Упенник і він постраждав через мене. У 1962 році Український академічний театр імені Івана Франка поставив мою п'єсу «На дні морському». Я написав її 1959 року в Ірпені, там же й прочитав письменникам, що тоді працювали в будинку творчості. А надруковано її в Україні лише через 30 років, у числі 11 журналу «Київ» за 1990 рік. Не переказуючи змісту п'єси, скажу тільки, що вона поставлена в той самий час, коли з'явилася повість Олександра Солженіцина «Один день Івана Денисовича». Та, власне, і написана на ту ж саму тему. Це не було наслідування. Пишучи свою п'єсу, я ще нічого не знав про Солженіцина. Це була схожість мислення. Та так уже повелося. Якщо виникає в Москві явище, котре привертає до себе широку увагу і дістає схвалення союзних верхів, на Україні намагалися відшукати щось схоже. Про повість Солженіццина тоді багато писали, її навіть висунули на здобуття Ленінської премії. Отож мав і в Україні з'явитися свій Солженіцин.